Ötödik fejezet Miután a rádió fölébresztette percekig kellett állnia az zuhany alatt, mire úgy érezte, képes lesz megkezdeni a napot. Az éjjel, ahogy hazaért a kabaréklubban tett gyászos végül látogatásából, visszahívták a kórházba. Hárvi Rentsmannnál az egyik égces betegnél szívmegállás következett be. Amikor Jason megérkezett a szolgálatban lévők csapata, már 15 perce mesterségesen tartotta fenn a szívműködést. Még két órát küzködtek, csak aztán ismerték be, hogy kudarcot vallottak. A lesült jason nem nagyon vigasztalta a főnővérnek az a megjegyzése, hogy a betegnek legalább nem kell tovább szenvednie. Ő úgy látta, hogy ebben a versenyben a halálnak van több esélye a győzelemre. Amikor később végigjárta a betegeket, egyetlen eredményként azt könyvelhette el, hogy az egyik hepatitiszt hazaengedhette. Jason sajnálta, hogy a lány elmegy, ezen túl már csak egy betege lesz, aki jól érzi magát. A koronária őrzőben fekvő Matthew Cavan állapota nem fordult jobbra. Eddig a panaszaihoz újabb látási zavarok is társultak. Ez a tünet nyugtalanította Jason-t. Hering és Lenox is panaszkodtak csökkent látóképességre a halálukat megelőző hetekben, és erről eszébe jutott egy új, egyszerre több szervet megtámadó betegség lehetősége. Szemészeti konzultációt rendelt. Amikor végzett a vizittel, a korbonztánra indult, hogy megnézze elkészültek-e már a hézboncolásakor kivett meccetek. Talán ezek segítségével sikerül magyarázatot találnia, miért van kitéve e kardiovaskuláris kardiovaszkuláris katasztrófának, oly sok látszóleg egészséges ember. Meg kellett várnia, amíg Jackson leszól a műtőbe, hogy egy bizonyos fagyasztott meccetből mit állapított meg. Az adott emlőszövetteni vizsgálat eredménye pozitív volt. Ettől mindig pocsékul érzem magam, jegyezte meg Jackson, miután letette a kagylót. Aztán valamivel vidámabban így szólt. – Fogadni mernék, hogy héz mecceteit akarod látni. Hosszasan keresgélte a dossziét az íróasztalás, amikor megtalálta, kivett belőle egy meccetet és betette a mikroszkóba. – Na, ezt nézd meg, ez itt Alvin héz aortája, magyarázta, miközben Jason belenézett a műszerbe. A szinten bekövetkezett pusztulás és felbomlás még az ő gyakorlatlan szemének is nyilvánvaló volt. Nem csoda, hogy kiszakadt, folytatta Jackson. Hetvenéves éves kor alatt még nem láttam ilyen fokú elhasználódást, legfőjebb azoknál, akiknél megállapították az aortabetegséget. betegséget. És mutatok neked még valamit. Kicserélte a medszetet egy másikkal. Ez itt hész szíve. Nézd a koszorú eret, pontosan olyan, mint Cedric heringé. Valamennyi koszorúért majdnem teljesen elzáródott. Híz infarktusban halt volna meg, ha az aortája nem robbant szét. Ez az ember egy kétlábon járó időzített bomba volt. És, mintha ez még nem lett volna elég, a pajzsmirigye is gyulladásban volt, akárcsak heringnek. Végül már annyi hasonlóságot fedeztem fel köztük, hogy újra megnéztem hering aortáját. És mit gondolsz, mit találtam? Herring fő ütőere is a robbanás határam volt. – Ezek alapján mit mondasz? – kérdezte Jason. – Nem tudom, tárta szét a Jackson. A két eset között erős hasonlóságok állnak fönn, A kiterjedt gyulladás, de nem hinném, hogy fertőzés volna. Inkább a féle autoimmunitásnak látszik, mintha az immunrendszerük intézett volna támadást a saját szerveik ellen. Úgy érted, mint a lupus eryfematózus betegségben? Igen, valahogy úgy. Minden esetre tény, hogy Alvin Hayes rettenetes állapotban volt. Nagyjából minden szerve elhasználódott. Mondhatnám, kezdett szétfesleni a varratok mentén. Említette, hogy nem érzi magát valami jól, jegyezte meg Jason. Ó, oh, kiáltott fel Jackson. Ez megérdemálni az év legfinomabb fogalmazása címet. Jason útban visszafelé a korbont megpróbálta értelmezni Jackson megállapítását. Újra fontolóra vette egy ismeretlen kor lehetőségét, noha Jackson ezzel nem értett egyet. De hát végül is miféle autoimmun betegség fejthetné ki ilyen gyorsan a hatását? Semmiféle, adta meg a választ saját kérdésére. Úgy döntött még a rendelés megkezdése előtt benéz Hész laboratóriumába. Nem, mintha a segítőkészséget remélt volna Helentől, de arra gondolt talán őt is érdekelni fogja, milyen beteg volt Hész élete utolsó heteiben. Meglepve látta arcán a sírás nyomait. – Mi a baj? – Semmi, rázta meg a fejét Helen. – Nem dolgozik? – Már végeztem, válaszolta. Jason csak most döbbent rá, hogy a nő elveszettnek érzi magát, amiért nincs itt Héz, aki utasításokat adna neki. Szemmel láthatóan Helennek nem volt betekintése magába a folyamatba, és ettől Jason kis borulátokban ítélte meg azt a lehetőséget, hogy tudott Héz felfedezéséről, ha volt ilyen egyáltalán. Héz titkolózási mániájának a társadalom fogja kárát látni. – Nem bánja, ha pár percig magával? – kérdezte. – Nem – felelte Helen a maga megszokott, lakonikus módján. – egy Jasonnek, hogy menjenek be Hész irodájába. jason ismét úgy érte a nemi szervek fotóinak látványa, mint valami arculütés. – Épp most jövök a korbonctanról – kezdett bele, miután leültek. Hész doktor szemmel láthatóan súlyos beteg volt – Biztos benne, hogy nem panaszkodott rossz közérzetről. De panaszkodott, ismerte be Helen, a korábbi állítását. Mondogatta, hogy gyengének érzi magát. Jason rábámult. Ez a nő, mintha meglágyult, mintha kinyílt volna, míg a haja is szabadon hullik a vállára, holott eddig mindig simán hátrafésülve viselte. A múltkor azt mondta, hogy nem változott a viselkedése. Úgy is van, de mondani mondta, hogy szörnyen érzi magát. Jason dühös csalódottságot érzett, e szemmenszedett mellé beszélés hallatán, és újra leszögezte magában, hogy a nő titkol valamit. Nem értette, miért teszi, de érezte, hogy semmire sem megy, ha minden teketúria nélkül le támadja. Miss Berrenkvist mondta türelmesen, szeretném újra megkérdezni, tökéletesen biztos benne, hogy fogalma sincs, mire utalhatott hész doktor, amikor azt mondta nekem, fontos tudományos felfedezésre jutott. A nő a fejét rázta. Tényleg nem tudom. Az az igazság, hogy a laboratóriumban nem mentek jól a dolgok. Körülbelül három hónappal ezelőtt rejtélyes módon pusztulni kezdtek azok a patkányok, amelyek növekedési hormont felszabadító készítményeket kaptak. Honnan származtak ezek a készítmények? Ezeket maga héz doktor vonta ki patkány agyakból, leginkább a hipotalamusból. A termelés már az én dolgom volt rekombinás DNS technikákkal. Vagyis a kísérletek kudarcot vallottak? Teljes mértékben, ismerte el Helen. De, mint minden nagy kutató, héz doktor sem csüggett el, inkább még keményebben dolgozott. De sajnos hiába próbált ki különböző fehérjéket, az eredmény ugyanolyan végzetes maradt. Maga szerint hézdoktor doktor hazudott, amikor azt mondta nekem, hogy fölfedezett valamit. Héz doktor sohasem hazudott, felelte Helen méltatlankodva. Akkor maga hogyan magyarázza a dolgot? Faggatta tovább Jason. Először azt hittem, Héz idegösszeroppanást kapott. Ma már nem vagyok benne olyan biztos. Maga mit gondol? Héz doktornak nem volt idegösszeroppanása, roppanása, közölte Helen, és fölállt jelezve, hogy a beszélgetést befejezte. Jason fájó pontot érinthetett. Helen nem volt hajlandó eltűrni, hogy egykori főnökét a füle hallatára megrágalmazzák. Jason csalódottan ment vissza a szobájába, ahol szeni már két beteggel várt rá. A két vizsgálat között sikerült annyi időre megszabadulni a -től, hogy ellenőrizze Holly Jennings laboratóriumi eredményeit. Az előző leleteihez képest az egyetlen jelentős változás a megemelkedett gamma globulin szint volt, amitől Jason megint fontolóra vette egy nem égces fertőzés lehetőségét, amely az autoimmunrendszert érinti mert ez a az égyszel ellentétben nem leállítja, hanem mintha egyenesen rombolásra gerjeszteni az immunrendszert. Már jól benne jártak a délelőttben, amikor telefont kapott Margaret Denfordtól. Gondoltam jó, ha tudja, hogy héz doktor vizeletében közepes mennyiségű kokaint találtunk, közölte a nő minden előzetes bevezető nélkül. Ezek szerint ennek igaza volt, döbben rá Jason, miközben letette a telefont. Hayes maga is használt kábítószereket, de az Jason már nem tudta volna megmondani, hogy ennek volt-e valami köze, akár a felfedezéséhez, akár a támadástól való félelméhez, vagy a végén bekövetkező halálához. Kénytelen nem volt felhagyni a töprengéssel, és végre komolyan foglalkozni a rendelésére összegyűlt betegekkel. Ráadásul Sörli is tudomást szerezhetett a Helen néltett látogatásáról, mert fölhívta telefonon. – Jason – mondta meglehetősen élesen, megkérlek, hogy ne bonyolítsd a helyzetet, hajt, hogy a hészügy lecsillapodjon. – Szerintem Helen többet tud, mint amit elmond nekünk – mentegetőzött Jason. – Kinek az oldalán állsz egyáltalán – tudakolta Shirley. Oké, okay, oké, okay, szakította félbe Jason nyersen, mert már ott állt előtte Madeleine Kramer, egy régi paciense, aki most, mint sürgős eset került be hozzá. Egészen mostanáig kiegyensúlyozott állapotban volt a szíve, de egyszer csak váratlanul megdagadta bokája, és melkasi zörejek léptek fel nála. Az erős gyógyszerek ellenére olyan komolyan fenyegette a szívszélhűdés veszélye, hogy Jason mindenáron be akarta fektetni a klinikára. – Ezen a hétvégén még ne – tiltakozott Madelin. Most jön haza a fiam Kaliforniából, az újszülött babával. Még nem is láttam az unokámat. Kérem! Madelin jókedélyű, 65 éves forma, ezüst szürkehajú asszony volt. Jason kezdetől fogva kedvelte, mert ritkán panaszkodott, és bármit mondott neki, azt rendkívül hálásan fogadta. Nagyon sajnálom, Madeleine, nem tenném, ha nem tartanám szükségesnek. De csak úgy tudjuk beállítani a gyógyszerezését, hogyha folyamatosan megfigyelés alatt tartjuk. Madeleine zsörtölődve bár, de beletörődött a sorsába. Jason közölte vele, hogy később meglátogatja, s azzal hagyta Claudia biztos kezei között. Délután négyre nagy nehezen útol érte magát. A szobájából kilépve belerohant Roger Wanamakerbe, akinek tekintélyes testömege teljesen betöltötte a szűk folyosót. Most éjövök, mondta Roger, a van egy percet némi kis csevegésre? Persze, egy Jason, aki kollégának sohasem mondott nemet. Visszamentek a szobájába. Roger szertartásos mozdulattal tett le egy dossziét az asztalára. Csak azért, hogy ne érezd magad olyan egyedül, mondta. Ez itt egy 53 éves tisztviselő, a Data general -tól. Most hozták be az ügyeletre, de ennél hullább már nem is lehetne. Alig három hete, hogy nálam járt teljes kivizsgáláson. Jason kinyitotta a dossziét, és átnézte a belgyógyászati, az LKG és a laborleleteket. A koleszterin szint magas volt, de nem vészes. – Újabb szívroham? – kérdezte, amikor a mákasi röntgen felvételhez ért. – Az normális volt. – Dehogy – felelte Roger. – Súlyos szívszélhűdés. – Épp egy igazgató tanácsi ülés kellő közepén kapta el a roham. – A felesége őrjünk. – Pocsékul érzem magam tőle – azt mondta a férje, azóta érezte magát cefetül, amióta nálunk járt. Mik voltak a tünetei? Semmi különös, válaszolta a Roger. Leginkább álmatlanság és feszültség, szóval mindenféle, amiről a tisztségviselők szoktak panaszkodni. Mi az ördög folyik itt? tette föld a szónoki kérdést. Fogalmam sincs, felelte Roger, de rohadtul érzem magam, mintha valami járvány vagy ilyesmi készülne kitörni. Beszéltem Madzennel a korbonctanon. Érdeklődtem nála egy ideig ismeretlen, fertőző betegség felől. Ő azt mondta, nincs ilyen. Szerinte ez valami anyagcserezavar, talán autoimmunitás. Mi lenne, ha megtartanánk azt a megbeszélést, amit javasoltán? Még nem hívtam össze a társaságot, ismerte be Jason. Megkértem Claudiát, hogy gyűjtse ki valamennyi vizsgálatot, amit az elmúlt évben csináltam, és ellenőrizze, hogy érzik magukat a paciensek. Jó ötlet. Itt mit mutatott a boncolás? kérdezte Jason, és visszaadta a kartont Rogernek. Még a törvényszékin van. Majd monddál, hogy mit találtak. Amint Roger elment, Jason feljegyezte magának, hogy a jövő hét elejére össze kell hívnia a többi belgyógyászt. Bár szívesebben hagyta volna homályban, mennyire terjett el a baj, Tudta, nem ülhet a babérjain, miközben látszólag egészséges paciensek, egy-kettőre a házban végzik. Útban az utolsó betege felé megint azon kapta magát, hogy Carol Dunner jár az eszében. Egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve a középen álló nővérpulthoz ment, ahol megtalálta Klaudiát. Megkérte menjen le a személyzetére és próbálja megszerezni Alvin Hayes lakás címét. Jason bízott benne, hogy ha valaki, akkor Claudia el tudja intézni a dolgot. Tűnődve folytatta útját az utolsó berendelt betege felé. Nem is tudta, miért nem gondolt rá hamarabb, hogy megszerezze héz címét. Ha Carol Dunner együtt élt vele, sokkal könnyebb volna a lakásában beszélgetni a nővel, mint a Kabaré klubban, ahol az alkalmazottak védelmét élvezi. Talán a lány tud valamit héz fölfedezéséről, vagy ha arról nem is hát az egészségi állapotáról. Mire végzett az utolsó beteggel, Claudia megszerezte, amit kellett. South endi cím volt. A rendelés után lediktálta az esedékes leveleket, majd elindult a lift felé, hogy sorra látogassa a fekvő betegeket. Először Madeleine krammerhez ment. Az asszony már is jobban nézett ki. A nagyadag vízhajtótól kezelába visszanyerte az eredeti formáját, de amikor fölébe hajolt, aggodalmasan állapította meg, hogy a pupillái tágak, és nem reagálnak a fényre. Mielőtt továbbment volna, írt egy bejegyzést a kartonjára. Aztán elővette Matthew havenn kartonját, és megnézte, mit állapított meg a szeméről, a szemészeti konzultáció. Megdöbbenve olvasta. Mindkét szemen enyhe hályogos formáció. Hat hónap múlva ismét ellenőrizendő. Jason nem hitt a szemének. Szürke 35 éves korban. Eszébe jutott, hogy a boncolás hájogot talált Kanoli szemében. És most kitágult pupillát tapasztalt Madeline Kramernél is. Mi az ördöggel foglalkoztak ezek az emberek? Még inkább zavarba jött, amikor benézett Matthewhoz. Valami vad gyógyszert ad nekem, kérdezte a beteg, alig, hogy meglátta. Nem, miért kérdi? Mert hullik a hajam. Hogy szavait alátámassa Kavan megfogta egy hajtincsét és megrántotta. A szállak könnyedén kijöttek, s a férfi szétszórta őket a párnán. Jason fölvette egy szálat és lassan forgatta a hüvelyk és mutató ujja között. Normálisnak látszott csak a tövénél vált szürkész színűvé. Aztán megvizsgálta Matthew fejbőrét. Az is rendben volt, sem gyulladás, sem érzékenységet nem tapasztalt rajta. Ez mióta van? kérdezte és közben ijesztő élénkséggel emlékezett vissza Brian Lennoxra, valamint Mrs. Herring megjegyzésére arról, hogy a férjének hullani kezdett a haja. Ma lett ennyire súlyos a helyzet? válaszolta Matthew. Nem szeretném, ha üldözési mániásnak tartana, de úgy látom, hogy engem minden baj ér. Ez csak valami véletlen lehet, próbálta Jason megnyugtatni magát is, meg kávent is. Meg fogom kérni a bőrgyógyászt, hogy nézze meg ismét, talán összefügg a száraz bőrével. Az javult valamit? Hát, ha lehet, még romlott is. Nem kellett volna befeküdnöm. Jason hajlott rá, hogy igazat adjon neki, különösen mert oly sok beteg érezte mostanában rosszabbul magát. Kimerült, mire befejezte a vizitet, s majdnem elfelejtette, hogy néhány jószándékú barátja rábeszélésének engedve, aznap estére elfogadott egy vacsora meghívást, ahol be akarták mutatni egy herceg alig 34 éves kis jogásznőnek, bizonyos a Penny Lambertnek. Mindössze egy órát kellett addig valahogy eltöltenie, ezért úgy határozott, hogy már nem érdemes hazamennie. Elővette hát a kocsiában tartott Boston térképet, és megnézte, hol van a Springfield Street, ahol hész lakása volt. A Washington Street-en kívül esett. Gondolta, ebben az időpontban van esélye, hogy ott találja Carol Danört, Legjobb lesz hát, ha egyenesen oda megy. Csak hogy elhatározni könnyebb volt, mint megtenni. Dél felé tartva ugyanis dugóba került a Massachusetts avenue -n. Nagy önuralommal és kitartással elérte a Washington Street-et. Ott balra fordult, majd a Springsfieldnél ismét balra. Végül rábukkant héz házára, és talált parkolóhelyet is. A környéken vegyesen voltak helyreállított és régi állapotukban megmaradt házak. Hayszi az utóbbi kategóriába tartozott. A bejárati lépcső körül festékszóróval írt feliratok égtelenkedtek a falon. Az előtérben elhelyezett postaládák némelyike törött volt, a belső ajtót pedig nem lehetett zárni, mert a zár valaha letört, és azóta nem javították meg. Hész lakása a második emeleten volt. Jason elindult fölfelé a gyéren megvilágított lépcsőházban órát dohos nyírkos szag ütötte meg. A nagy épület minden emeletét egy-egy lakás foglalta el. A másodikon megbotlott egy halom Boston Globe-ban, melyekről még a Neljontasakot sem húzták le. Csengőt nem látott, így bekopogott. Nem jött válasz, ezért újra kopogtatott, ezúttal erélyesebben. Az ajtó nyikorogva kinyílt egy új nyírésre. Jason lenézett, és látta, hogy az árat nemrég kifeszítették, és ott hiányzott egy darab az ajtófélfából. Mutató óvatosan belökte az ajtót, mire az megint fájdalmasan megnyikordult. Hello! kurjantotta el magát. Semmi zajt nem hallott, csak a vécében csorgott a víz. Becsukta maga mögött az ajtót, és a sötét előszobán át elindult egy félig nyitott ajtó felé. Az eléjet látványtól visszahőkölt. A szoba leginkább szemétdombhoz hasonlított. Az egykor szép antik bútorokkal és reprodukciókkal berendezett nappali romokban hevert. Az íróasztal és a pohárszék fiókjait kihúzták, tartalmukat a földre borították. A heverő párnákat felhasogatták, és a hatalmas könyvszekrény kincseit szétszórták a padlón. Jason óvatosan átvágott a törmelék kupacon, és bekukkantott a kis hálószobába, amely ugyanolyan állapotban volt, mint a nappali, majd átment a halba, amelyről úgy gondolta, hogy ez lehetett eredetileg a hálószoba. Az is fenekestül fel volt forgatva. Minden fiókot kiborogattak, az öltözőfülkéből akasztóstól dobálták ki a ruhákat a padlóra. Egyet-egyet fölemelt közülük, és megállapította, hogy mind férfi ruha. Hirtelen megnyikordult a bejárati ajtó. Jasonnek végigfutott a hátán a hideg. A kezében tartott ruhákat visszaéltette a padlóra. Megint kiáltani akart egy hellót abban a reményben, hogy Carol Danner érkezett meg, de a rémülettől az első pillanatban nem jött ki hang a torkán. Dermetten állt, pattanásig feszült idegekkel várt valami újabb neszre. Talán a húzat lökte be az ajtót. Aztán olyasféle tompa zajt hallott, mintha valaki egy könyvcsomóban vagy egy felfordított fiókba rúgott volna bele. Volt valaki a lakásban, és Jasonnek az volt az érzése, akárki is az, tudja, hogy ő ott van. A ablakán kiütköző izzacsek-cseppek az ornyergén gördültek le. Eszébevillent kiórán feligyelő figyelmeztetése, hogy a kábítószervilága nagyon veszélyes. Lázasan töprengett, van-e valami lehetősége a menekülésre. Csak akkor döbbent rá, hogy egy hosszú folyosó végében áll. Az ajtóban hirtelen egy megtermett alak bukkant fel. Jason még a sötétben is látta, hogy puska van nála. Rémület töltötte el, a szíve vadul dobogni kezdett, de még nem mozdult. Ekkor egy másik, kisebb alak csatlakozott az elsőhöz, és együtt léptek be a szobába. Könyörtelenül lépésről lépésre közeledtek Jason felé. Az egész, mintha egy örökké valóságig tartott volna, Jason kiáltani szeretett volna, vagy elfutni.